Як кульгавий горобець, стояла відлига, під ногами хлюпало. На площі біля стадіону йшов мітинг, і аж сюди чутно було, як глухо й протяжно вибухає натовп, вигукуючи гасла й прокльони. Ти диви, яке падло, височезний омонівець із перебитим носом відчинив двері, що сили турнув б'ягу вперед. Той заточився через усю кімнату, перечепившись об стілець, загримів додолу. Ще й тиняється, диви. Та ти в мене потанцюєш, підер ти рваний. Ось хай приїдемо на базу, то я зроблю тобі світущу жизнь. Начальника спецпатруля просять зайти в кімнату міліції, залунало в гучномовці. Я зіткнув, ситуація була кепською. Звісно, тримався спокійно, але якщо, не дай Боже, обшукають, в моєму багажі є кілька штучок який за карним кодексом тягнуть до п'яти років, а за бажання можуть припаяти й більш. «Обличчям до стіни!» – скомандував другий омонівець. «Перли з руками, ноги розставили, ширше, ще ширше, а так і стояти!» «Бидло!» – тоді глянув на мене. «А ти посидь, з тобою ще треба розібратися, теж видно, добрий!» Він сплюнув і насмішковато глянув на поруб'яго. Ні, ти подивися. Прийоми вона знає. Прийоми, голуби, це така штука, яку ще треба й тренувати. Тоді тиснув його києм. Де Сантура? Я? – перепитав Паруб'яга, спробував опустити руки. Стояти, падло, а то зараз по ребрах. Де служив? Не служив, а воював, глухо сказав другий. Він, здавалося, в спід землі забалакав. Ми, парень, кров'ю свою мішками проливали. Ми афган пройшли. Поняв? Його раптом затіпало. А той, хто на печі сидів, тепер хватає тебе. А ти де був, коли ми через саланг ішли з колоною наливників? Де ти був, коли душмани нас вогнем поливали? Як «Ану-ану, хто це про салан розповідає? Покажися!» Задоднів грімкий, потужний голос. Я озирнувся. У двері, нагинаючись, щоб не зачепити одвірка, пропихався кремезний і високий, як вежа, омонівець, напевне, старший патруля. Та ось, буркнуто, що з перебитим носом. Ось виловили п'яничок двоє. Дівку почали зачіпати, а тоді полізли битися. А це що за один? – поспитав здорувань, переводячи погляд на мене. Встати! – я підвівся, намагаючись не робити зайвих рухів. Ні за що не вступати в конфлікт. Може, все воно ще обійдеться. Звісно, якби зайшла потреба, то всіх цих людей я знешкодив би за лічені секунди. Не вперше, слава Богу. От тільки хто знає, як довелося бути з завданням, яке доручив мені шеф. Де да то клієнт, який заступився за ту бабу!» – встряв хтось із омонівців. «Нічого, парень, цих обоїх вирубив». Ага, уродженець такого-то району, про здоровило. Тоді навіщо зглянув на сторінку паспорта через світло? Додому, значить, ідеш. Скільки ж часу ми дивилися одне в одному в очі. Потому зарізяка, не зводячи з мене погляду, добув кия і впер його мені під гарля. Він тиснув до тих пір, аж голова моя відхилилася назад. Чим на хліб заробляємо, голуби? – лагідно запитав він. «Інженер-консультант», – незворушно відказав я, «виробничо-посередницька фірма «Тартар». Зарізяка мовчав, дивлячись мені в очі. Він почекав ще трохи, тоді розчаровано опустив кия, і, не знаючи, на чому б зірвати злість, позбурив мого паспорта через всю кімнату. «Щось не схожий ти на інженера, голуби», – сказав він. «На рекетира ти схожий, або ж на платно мордоворота». Я мовчав. Із цим йолопом треба було поводитися, як з отруйною ефою. Жодних рухів і боронь Божий, щоб яке слово. А ви, обернувся здорово до порубків, які попускали руки і з надією стежили за розвитком ситуації. Герою перевалу Саланг, де служили? Баграмський гарнізон, буркнув Паруб'яга. Рік призову. В яких операціях брали участь? Драб сказав, я насторожився. Це був пік авганської кампанії, коли Ахмад Шах брав під контроль нові і нові території.